Ein deutsches Märchen Die zwölf tanzenden Prinzessinnen Es war einmal ein König, der zwölf Töchter hatte. Also zwölf Prinzessinnen. Jede von ihnen war schöner als die andere. Alle waren jung und der König hatte einen Plan, wie sie heiraten sollten. Doch schon bald erfuhr er von der Tatsache, dass alle zwölf Prinzessinnen die ganze Nacht hindurch tanzten. Niemand im Schloss wusste, wohin sie gingen. Der König war besorgt. Er schloss die Tür ihrer Kammer ab, um zu verhindern, dass sie hinausgingen. Doch all seine Versuche waren vergebens, denn er fand Löcher in den Schuhen der Prinzessinnen. Er war sehr besorgt und machte eine Bekanntmachung. Jeder, der das Geheimnis des Tanzes der Prinzessinnen entdeckt, soll die Wahl haben, eine der Prinzessinnen zu heiraten. Und nach meinem Tod wird er der König sein. Aber wenn er dies in drei Nächten nicht tut, verliert er sein Leben. Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile und schon bald stellte sich ein Prinz vor, um das Geheimnis der Prinzessinnen zu lüften. Ich bin der Prinz aus deinem benachbarten Königreich und ich bin hier, um das Geheimnis der Prinzessinnen zu lüften. Er wurde im Haus des Königs herzlich willkommen geheißen. Am Abend nach dem Abendessen wurde ihm ein Zimmer zum Schlafen angeboten. Der Raum grenzte an die Kammer der Prinzessinnen. Sein Bett wurde so aufgestellt, dass er die Prinzessinnen leicht im Auge behalten konnte, um zu sehen, wo sie tanzen gehen. Die Tür zur Kammer der Prinzessin wurde offen gelassen. Der Prinz war in seinem Zimmer. Ein paar Prinzessinnen kamen zu ihm und boten ihm ein Glas Wein an. Der Prinz trank etwas Wein und begann zu beobachten, was die Prinzessinnen vorhatten. Er saß eine Zeit lang da, aber wurde schwer wie Blei und er schlief ein. Als er am Morgen erwachte, stellte er fest, dass die Prinzessinnen bereits getanzt hatten. So wiederholte es sich in den folgenden Nächten. Am vierten Tag, als der Prinz keine Antwort wusste, wurde er vom König gnadenlos getötet. Später traten viele Menschen für dieselbe Aufgabe an. Aber niemand konnte das Geheimnis entdecken. Alle wurden vom König getötet. Der König war nicht glücklich, sie zu töten. Und er war traurig, weil er die Antwort auf den geheimen Tanz der Prinzessinnen noch immer nicht erfahren hatte. Es gab einen Soldaten im Königreich, der die Armee wegen einer Verletzung verlassen musste. Nun, da er im Leben nichts zu tun hatte, beschloss er in die Stadt des Königs zu gehen. Auf dem Weg in die Hauptstadt half er einer alten Dame. Sie bedankte sich bei ihm und fragte. Wo wollen Sie hin? Ich weiß es nicht. Ich dachte daran, in die Stadt des Königs zu gehen. Oh, wegen der Prinzessinnen. Nein, was hat das mit den Prinzessinnen zu tun? Wissen Sie nichts von der Bekanntmachung des Königs? Oh, ich habe davon gehört. Aber ich denke, wenn ich das versuche, verliere ich mein Leben. Genau wie die vielen anderen, die es versucht haben. Du darfst den Wein, der dir angeboten wird, nicht trinken. Bevor du zu Bett gehst, musst du tun, als ob du schläfst. Die alte Dame bot ihm ihren Umhang an. Du wirst unsichtbar sein, wenn du ihn anziehst. Das hilft dir dabei, unauffällig den zwölf Prinzessinnen zu folgen. Der Soldat bedankte sich bei der alten Dame und ging zum Schloss des Königs. Der König hieß ihn auch willkommen. Der Soldat wurde auch wie die anderen Kandidaten behandelt. Später am Abend durfte er in den Raum neben der Kammer der Prinzessinnen. Nach einiger Zeit betrat die älteste Prinzessin das Zimmer des Soldaten. Hallo Prinzessin. Hallo, ich habe Ihnen Wein mitgebracht. Bitte nehmen Sie diesen als Willkommstrunk von uns allen an. Der Soldat aber war gewarnt. Er trank den ganzen Wein, schluckte ihn aber nicht, denn er hatte einen Schwamm unter der Zunge. Als die Prinzessin sein Zimmer verließ, nahm er den Schwamm heraus und tat so, als würde er einschlafen. Alle Prinzessinnen freuten sich, ihn schlafen zu sehen. Sie hatten sich alle für die Nacht zurecht gemacht. Als alle fertig waren, klopfte die älteste Prinzessin an ihr Bett, das sofort im Boden. Zwölf Prinzessinnen, eine nach der anderen, gingen durch die Öffnung hinunter. Der Soldat beobachtete das Ganze. Er nahm den Umhang und folgte ihm. Auf halbem Weg hinunter fühlte sich die jüngste Prinzessin plötzlich verängstigt. Oh, ich glaube, jemand folgt mir. Manchmal fühlt es sich so an, wenn man durch die Dunkelheit geht. Komm jetzt. Beim Gehen trat ihr der Soldat aufs Kleid. Dadurch hey. wurde sie noch mehr verängstigt. Jemand hat an meinem Kleid gezogen. Ich habe solche Angst. Du hast dich an einen Nagel verfangen. Nimm ihn heraus und komm jetzt. Der Soldat lächelte und folgte ihnen weiterhin. Die Prinzessinnen kamen in einen wunderschönen Garten, in dem alle Blütenblätter der Bäume aus Silber waren. Zum Beweis hat er ein Blatt von den Bäumen gepflückt. Als er das tat, gab es ein kristendes Geräusch. Die jüngste Prinzessin bekam wieder Angst. Hast du das Geräusch gehört? Ja, es war das Feuer der Freude, denn wir sind einen weiteren Mann losgeworden. Sie gingen weiter und betraten einen Garten mit goldenen Blättern an allen Bäumen. Der Soldat zupfte ein Blatt. Wiederum gab es ein knackendes Geräusch. Die älteste Prinzessin bat die Jüngste, es einfach zu ignorieren. Dann betraten sie eine Allee voller Diamanten. Der Soldat nahm einen Diamanten mit. Auch diesmal hörte die jüngste Prinzessin ein knisterndes Geräusch und bekam Angst. Dann erreichten sie einen wunderschönen See, wo zwölf Prinzen mit ihren zwölf Booten auf sie warteten. Der Soldat entschied sich, die jüngste Prinzessin zu begleiten. Oh, Prinzessin, ich spüre, dass das Boot heute sehr schwer ist. Ich muss mich sehr anstrengend zu rudern. Ich weiß nicht, aber ich fühle, es ist hier ganz angenehm. Die zwölf Boote erreichten die andere Seite des Sees. In der Nähe befand sich ein wunderschönes, prächtiges Schloss. Die zwölf Paare betraten es, ebenso wie der unsichtbare Soldat. Als sie den Saal erreichten, begann die Musik. Die zwölf Prinzessinnen tanzten mit den Prinzen mit Leidenschaft. Sie tanzten bis drei Uhr morgens, bis ihre Schuhe Löcher hatten. Sie beschlossen die Rückkehr. Die zwölf Prinzen ruderten sie wieder auf die andere Seite des Sees. Diesmal saß der Soldat auf dem Boot der ältesten Prinzessin. Als sie in ihre Kammer zurückkehren wollten, lief der Soldat voraus und legte sich auf sein Bett. Die Prinzessinnen schauten nach, ob er wirklich schlief. Ah, wir sind in Sicherheit. Ziehen wir uns um und gehen zu Bett. So geschah es jede Nacht. Der Soldat folgte ihnen, sammelte die Beweise ein... und kehrte vor ihnen in sein Bett zurück. Am letzten Tag wurde der Soldat zum König gerufen. Mein Herr, alle zwölf Prinzessinnen verschwinden unter ihrem Gemach. Es gibt einen Geheimgang unter eurem Schloss. Und er erklärte die ganze Geschichte. Der König blickte zu den Prinzessinnen, die dies hinter einem großen Vorhang belauscht hatten. Ist dies wahr? Hier sind die Beweise, mein Herr. Er präsentierte die silbernen und goldenen Blätter und die Diamanten, die er in seinem Besitz hatte. Die Prinzessinnen gaben die Tatsache zu. Sie gestanden, was sie getan hatten. Der König war froh, das nun zu wissen und beglückwünschte den Soldaten. Welche meiner Töchter möchtest du heiraten? Ich bin kein junger Mann mehr, also würde ich ihre älteste Tochter heiraten. Der König befahl seinen Männern, die notwendigen Dinge für die Hochzeit zu arrangieren und die Zeremonie fand am selben Tage statt. Mein Schwiegertohn soll nach meinem Tod gekrönt werden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.